Але вони, як місяць, і знову рушили в дорогу. Ніч була надзвичайно гарна. Місяць у повні, піднявшись високо, здавалося, стояв, зачарований чудовою картиною ночі. Він був майже зовсім білий, якоїсь срібно-молочної барви, і цим сріблом обливав безмежний степ, який здавався чимось казковим, сповненим таємничих чарів і видінь. Грицькові таки здавалося, що отут він побачить, як облита сріблом з цього великого срібного вікна в небі баба Віддя на весь острог відома відьма, в самій соросці розхристана, з розпущеною косою, пролетить на мітлі над цим чарівним степом, а за нею на ослоні промчить ковальшка Дибенко, якого вона причарувала. Глянув на місяць, і йому здавалося, що він насправді бачить, як там брат брата Вила Миколи, і йому захотілося крикнути на весь таємничий степ. Не коли, чоловіче, гріх. То йому здавалося, що ось ось у це вікно на небі, хтось вигляне на землю, на цей тихий, посріблений білим промінням степ і закричить Куди ви, хлопці, йдете? То здавалося, що воно закричить іззаду, де за спиною, і Грицько оглядався назад, і там, здавалося, все більш таємничим і безмовним. Причувалось, ніби. Трава шепочеться, і тир лепече дитячими голосами. — Не топчіть мене, хлопці, бо мене ще ніхто не топтав. Десь свірчали нічні полєві цвіркуни, ніби когось застерігаючи, — он хтось іде степом, стережіться, не показуйтесь. У шелесті трави під ногами чулося щось таємниче. Чи то русалка косу чеше при місяці і тихо сміється, чи то під землею хтось тихо плаче. Саме ця німатиша ночі і степу сповнювала все навкруги таємничими звуками і привиддями. Разом з місячним промінням, здавалося, сипалось на степ, що живе, рухливе, але невловиме. І від того волосся на голові ставало сторть. Гі. закричало раптом у степу щось страшне, і Грицько так і присів від страху та несподіванки. Ой, лишечко, що це таке? Господи, покрова присвята покрий нас, гі. -гі, -гі повторилося іржання. І кіння, більше півколом степом, зупинилася перед здивованим подорожніми. Косью, Косю, косю Пруський, йди сюди, дурний, лагідно заговорив запорожець, підходячи до тіні. Та це кінь, хлопці. Гот, налякав, схаменулися молоді втікачі. Це справді був кінь, один з тих коней князя Острозького, на якому їхали втікачі вдень. Благородна тварина стояла освітлена місяцем, нашорошивши вуха. Косью, косью, дурний, кликав його запорожець, підходячи все ближче й ближче, а кінь форкнув, повернувся, хвисну й стрілою помчав у степ, не на такого, мовляв, наскочили. Не «На чортова ж коняка, пробурчав запорожець. Стонадцять от ушкварив. Коли сонце вже піднялося над обрієм, вирішили трохи відпочити. Отепер буде козацька ніч, пояснив Запорожець. Провівши цілу ніч в дорозі, втікачі справді потребували відпочинку, і цей відпочинок їм вигідніше було дозволити собі вдень, ніж вночі. Вночі вони безпечніше могли йти далі, до того ж вночі не так жарко, як у полудень під гарячим сонцем. Раніше за всіх прокинувся друкар, і раптом його вразило якесь глухе, хрипке, але могутнє ревіння, що нагадувало ревіння розлюченого бугая. Боячись якої-небудь небезпечної несподіванки, безрідний кинувся будити своїх товаришів. «Ти що, друкарю?» – спитав поквапливо, схопившись на ноги запорожець. «Чи не ляхи там або татари?» «Ні, дядьку, а щось реве!» Ревіння повторилося, і зовсім близько. Тварина без сумніву, йшла сюди. «Це тур», – сказав запорожець, тривожно оглядаючись. «Треба сховатися. Цей чорт – заляха чи татарина». Дійсно, звір не забарився з'явитися. Це було справжнє страховисько, хоч воно й нагадувало собою звичайного українського вола чи бугая. велетенська голова з широким лобом, на якому настовбурчився в обидва боки величезний розкошлений чуб весь у і терні. Півколом вигнуті роги. Рожище такої величини й товщини, що в них дійсно, як розповідається в билинах богатирського циклу, могло війти почари зелена вина в полтора відра. Широченна, справді туряча, ширша, ніж волова шия, на спині з'єднувалася з, з наблопадковим горбом, а внизу, спадаючи широкими жирними складками, кінчалась кошлатою бородою.